Замкнутість зору. Не соромилася свого тіла, Не знала його, Не знала гріха природи, Вигиналася над криницею, І водночас Розпростувалася, Мов трава під росою, Тяглася до неба І до ранкової зорі. Який же той козак, Пилипко, Що дісталося йому таке диво, Де й ништо, «Батько гетьмане, в чому же не спочиваєте?» спитала злякано. І голос нагадав мені матрончин, лякливий голос. А очі дивилися сіро з під темних брів, теж як матрончині. «Треба їхати, дитина», сказав я майже розчулено, «А може розгублено?» «А снідання?» Я ж колиш вам зварити хотіла. Звариш колись, як живі будемо. Вона глянула на мене наполохано, про чию смерть згадую. А мені від того погляду перевернулася душа. Мотря стала переді мною, і моя старість, і моє нетерпіння, і короткий час, мені відведений, і найсвятіша любов моя освячена розлуками, і дороги укрутні. Та в кожній свій завіт і заповіт. Околь вічності. Виплив з роси голий до пояса тиміш. Не придиваючи очі, пустив рукою туди, де йшла з відрами Ганна. Даровив ухопити за стегно. Вона стихнулася, заточила коло, щоб уникнути тої сліпої руки. Я гримнув на сина Не дурій, збирайся їхати. Хоч поснідати ж гетьмани? Хіба не вечірю? Прибігли на мій голос козаки, трималися вдаля, терлися, м'ялися, гетчули гріх за собою, спокусившись, мабуть, міцними медами на пасіці, бо й теж сказати частував сам син гетьманський. «Ульбачте коней!» звелів я їм. Котець своїй, мабуть, і не спав, Мав б у нього ці козаки молоді, що мали серця темні, а розум не торканий, мову не мовлят. Думати теж не мав потреби, похиба ж не думав за всіх сущих тепер гетьман великий. Отож, як усі священики, мав він єдиний клопіт – молитися. Так і промолився всю ніч, поки я мучився своїм. А тепер обом нам не лишалося нічого іншого, як стути докупи своє безсоння і вести його далі, мовне щастя. «Ще й час бджоли не настав, а ти вже й борол сину!» – поспитав отець Федір. «Може б відкласти від'їзд?» «Все можна відкласти, отче, крім нашої смерті». Ми поїхали з пасіки, лишаючи поза себе сум. І на воді містяну, іще тривожили душу мою розхристану з-під дубів кавини, калини, я ще кинув погляд назад. Побачив Ганну, яка проводжала нас, плавала по траві босими своїми ногами, смаглявими, кшталтними, як коштовності. І чомусь здавалось мені, ніби й небо над нами подобрішило від тої доброї душі. «Не пасіть!» «Куди тепер?» мляво поспитав Тиміш. Черкаси», — сказав я. «А тоді Чигарин?» «Тоді Чигарин?» «А там що?» «Посли з усіх земель, поприбігало вже. З Вагетманом жениться!» «Посли, що не жениться за мною?» «Я женися за послами», — терплячи пояснив я Тимошеві. «Був якось і діти бунтівливі, і слухняні, і гордовиті й смішні». Задавакуваті і жалю гідні. Він ж лютився на мене за те, що висникнув я його знамету ханського морзи, де вони довелалися горілкою, і за те, що не дав пожирувати на пасіці, і за те, що сталося без нього в чигирині. Та я не переймався його душевними незлагодами, мав би своїх турбот. Вночі на пасіці здалося, ніби скинув з плечей всі клопоти, Тепер навалилися вони ще не милосердніше. Гнули мене до землі, вганяли в землю. Хто є? Гетьман з двома виграними битвами. Але ж виграти битву одне, а відвоювати цю землю і визволити народ, що зовсім інше, ніхто цього ще не робив. І ніхто не знає... Як робити? Я починав з нічого з кількома побратимами. Тоді мав руці на війська. Тепер воно розрослося так, що не втримаєш ніяких руках. Я розпустив його на волотинський вахляр по всій Україні без межі, без зупину. А при потребі повинен знову зібрати його, згорнути той вахляр зробити замашним дубцем, караючою силою, шаблою неощерпною, непощербною. Хто міг мені запомогти всьому? Хто міг порадити і зарадити? Запитання без відповіді. Уповнений вибір. Расправдити той вибір мав я сам, караючись, страждаючи, в муках і в несамовитості. Самоказнь, але не каяття. Тяжко мені було. А що тяжче тим, хто мене оточував? Та що я міг сподіяти? Сам не спав і нікому не давав спати. Сам не спочивав і нікому не було спочинку. Сам не їв і всі, коли мене були голодні. Такі невигоди. Близькі до влади, та одна то ж люди горнуться до тої влади. Летять до неї, як метелики на вогонь, не бояться опалити крила бо й геть згоріти. Вожмовляв,